بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الله بیا څه بدلی داو وخت نه پیدا واسو کول وکاله محمد ابن بشیر ماذا یوکلفو کر روحات و دلاج البر تورن وتورن تر کابل لوجاجا کا من پتانقال سرت خووتوا هو الفته هودي ح قدفاال جا سره دماریېګون ما دا یو کللې فکر راحاتې دي هغه چې تا و کلل لف کوي په چکرو راحات چې زی به اوضی به راحتتون نه غد تون کا د وَدْدُلَجَا یاد دیری زیکن ندیاد اغا سیرپ اول د شپي کی تا مجبوره کئی دولت جمد دل جتون دا سیرپ اول د شپی او او کی صدی اغا چی تارا مکلف کئی او تاباری بوجه چی ده چکرو ده تللو وَدْدُلَجَا او دارنگی ده شپی پا اول کې ده تللو البرو طورن وطورن ترکب اللو جا جا کله په او چاا او کله چې دی نو تر قبللو جاجا سریې ته په ډګو اووبانې دریا وي با لجی یشا من فکې مووج پهې او ش شا مووج و مووجپکې صاحاب موجن یو کللی په کار را خاتې دولاجه البر روتارن تارن تر قبل لو جاجا ویارا تیسی گتل غواری سوژی دے تو ربو باری واروال امریکہ دا جاپان دی ملین دی وی کمین پاتن کمین پاتن کن سورت پر رزق خطوطو ڈیر نو جوانان دی چه در رزق پر طلب کی داگی قدمونا کم دي الفیتہو بے اسحام رزق قد فالا جا مومی بتاغل را چه پر غشی در رزق باری چه د قد فالا جاگا کامیابی فالا جا نصرین دی دے فالا جا د زړه دایې دی بونوندې نو مطلب منډي نه وای اورې ځکه ته خزه بردس ملایويږي لګا چکلا کوي کمن پتن که سورات دیر ریسي ځان نه ځانیا دی کمن پتن که سورات دیر ریسي خطوتو الفه ته وبي سي هاو رزق قد فلا جان لګي کده لګي انل امور اذن صدت مسالقه فصبر يقتمنها كل لمرتو تجي لا, ت... لا تيأسنا وإن طالت مطالبة اذا استعنت بصبر ان ترى فرجا اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب ان يلجا قدر لرجلك قبل الخصب موزعها فَمَنْ اللا ده لکه نه تنځله وَلَا يَغُرَّنَّكَ غوررن وَلَا يَغُرَّنَّكَ غوررن نهکس سوفون انت شارې بهوه یو شه فررو باماکهه نهب تکدیې متهځې جا دا کله کله ک خو تا شي که صدت مساده کوه کله چې دغې لارري بندې شي لاری شيلارري ف دیېر فصبرو نو صبر چیده یفتقو کانا تارت کن پایا کانا کانا تارت کن ففتقو نو فصبرو یفتقو منها صبر قلاوی داغینا کل مرتو تجا اراغا ارتو تجا دادو نصرین سرونا دے چې اغا بندي نو بستے ازاد چی نو لکا چې بندی اغا ازادی په صبر ازادی گی سا ازادی گی پر صبر سکی گی سبر میں وقع گئی خواہ صبر میوا دکقۃ الباب حتا کلمتنی دکقۃ الباب حتا کلمتنی فلما کلمتنی کلمتنی فقلت یا اسماء ایلا صبری فقالت یا اسماعیل صبرن ترمزېږي کارایچې کې مې د چشمو د نظر پیس کوو فرنه ک کې اوډاک زه په را خپ کوم شرم مطلبې ماتهوي ما بم تفوس کوم وری ته وک خو زه به هم کوم دا شعې را ته و دا شیر ماته دا معشوخه معشو کې سکه عاشق راغلی دی خو تا لګ الفازغه دا خو لګفااز ک فره کوونه یو تې کې زه سخ وکررممه او نور مېته صحیح وویل ما اوس د ما عاشق راغلی دی معشې ته در وادهډه او د قختتل حتا کلله متنی تر واده مې ټکله ټکوله حته متنی تر دی پورې چې ملا مستې کلو کلله او کللوونه را وړاو متنی متن متون حتا کله متنی ه شو فالما کلله متنی کلله متنی چې ملا مستې شوه ه په خبرو شوورکړ ده فلمما كلمتني كلمتني زم ما شاف تړې شو خو ور مې دبرو كلمتني كلموي کلمې مو تکليمات اوس كلمت د مونې څنګه د نای شو ما شو کی خبري شروع کړې دا تق طلبه با حتا كلمتني فلمما كلمتني فقلت یا اسماء عيد الصبرين اسماء عيد يوشع يا اسماء دما د صبر پہ مانہ د کګړی شیدا فقالت یا اسماعيل صبر و اسماعيل صبر قدرر اور قلا ہوا اسماعيل نو اسماء اسماء عيد او اسماعيل يوشع دګرګی تور کی چاته نبی پی نبی پی اسماء عيد الصبري او اسماعيل صبر صبر څه لید را ما एकदा فوتاوي ما صحیح کو یو ټکی درته غلطو یو زه وشمن اق برابر کو لو علما علا علیه علما حل لن عدم دغه برابر متوي به لو جره ما جره علیه علما جره لن جمد ما ادري څه مطلب دی شیخ نا قرقتو ته څوای ما څو اندازہ رلی و لو علما علا ما جره علیه علما جره لن جمد دی داد عبد الحیل اکنوی رحمت اللہ علیه خوالا دو بابا کندیا بابا شاگردان تا دیو عبد الحیل اکنوی رحمت اللہ علیه خواہ علمو نا اغوا تووی چه زمان خواہ علم پا دیو نو استازان بانی شاگردان مینی دی شاگردان د کندیا بابا ته ویشترے ویسوکت وی, وی زمان بابا دی کندیا بابا آستان حمولا دیو دو مدوته د اوله کړه وروګره وې دا کړه او ته دی مال جواب راکې دي صدې په کړه سره جوړي لو علا کده پاس شي ما هغه مصیبتنا علا علی چې زما د پاس دي علامه علا په یمانه چې د اباره اوچتې ولن حدم دې بر اورګړي یو دکه علا دې بل دې کې علی دې یو دکه علا پهل او بل دې علا حرف جر لا الله عله یالو په ماه پیر لو علا ما علیّ ما dye, علا ما علا دی لا علاکه د پاسهه شي ما اللهلی هغه موسیبتونونه چې زماله بس د اللا ماله پههغې چې لا باه دی لا ختم دی به را وګړيږي باباره چې کته فیم روانو ب دراب روانوي لا جاه ماجاره علی یا الله ماجاره لننجمه د لا جاه کچر روان شي ما جاه علی یا هغه چې په ما روانديله ما جاه پاه چې کتته رواندي لننجمه د به کنګل شې به یخشي ور تخت مسیتونونهدي رواني اجای گندیا په بوتوی تا بدایلم کړو چې زموږ په سواد کې او بے مال کې جواره وي جوار او د شوټل او ساګ وچ یو طریقه کت په 달리 کې بل ساب او خلا کې برونای کې او روبه دی په دې بڑو کې لدی کړو تا بدایلم کړو ځکه چې دره هیڅ په ناز او نخرو باندې علم کړی تاسو سره شیخ سی بک زیاده کړی دا پنبرشه توی نه نظر د پلان سبکی عبدالحلیم سی سبکی دین ناراستو دین ناراستو ولکه څو دې دیناري او یې راګورل دا الوخي رمه که چر دالوخي وګورځيږي داخته تا کړو وګورځيږي په صورت ماځي ټول سوچ یې اګهیتو ټول سوچ یې جنارا اګهیتو نو ویترا ده تا ده روانه کاکای را لا نګځ کاکای را وګرځيږي زم ما د وګورځيلې ټیله ورکې چې څوبکي ماټېشه دای په سیو درکمه او چې کوم چې دن اغا بچونه وټوري خرڅه کوي ډیر خزي خرڅو لوړ دته ورکټیلا ته ته لاندې وګاړو مګړو اورم کته اور وګرځيږي څوبکي ماټې دای په سیو او باقي منداګه ته دا ولا خرڅه نو اجرال سبق تکینہ سره سبق دین تراتو سبق د پریزېنی پریشانی نو وایي سره وایي زېنی پریشانی نو وایي او عبد الله لگنوی صاحب عالم دی هو عالم تیر شه دې نو پلار بوته دی ترتم پیسي مخه تم پیسي دی ترتم پیسي شاته پیسي دی ترتم چپه دی یو ترتم چپه دی ترتم دی دروازه کورې کی چا طرف دروازه یو د یو چپکم تر بهو دی کید په کټ کې د په خبره باندې انل امور اذا سدت مسالكه فصبروا يفتقوا منها كل مرتبه جا له دې غره صبر صبر را دې صبر کنه دې صبري او يقين تو لاتئتننا و ان طالت مطالبه تنو می دکی گمو بالکل اگر چ مطالبه ډیره جات شي اذا استعنت بصبر ان ترىجا من امید کیګه دل دلسانه کو شالهګه کولا ولای ل... کولا والی لرا دا انترا فرجن لاتئ اصل نصر میو لگا و اذ اد... استعنت بصبر خو چکل ته مدد حاصله واستعينوا بصبري نچی مدت په صبر سر حاصل نو نمنا اومیدہ کی گا انترا فرجن دلیدل استان قلائے والی لرا و طالت مطالبتن اگر چی مطالبتی رجاتی شی لازے اولا کی دا شیر اولا کی دا شیر اولا کی دا اخلق بیده سابر این یحزاد حاجتی ما اکرم هو اکرم ما افعل هو افعل اخلق بیده سابری سو خشت اخلاق والده صبرناک خوند صبر ان يحظى بحاجته بحاجتی چې دینه یک بختشی چې پورته دی خپل حاجت ٹھیک تا ګر مطلب کہ صبر کئ په دې خپل حاجت تکئ پورته کئ وا مدمن القرع امیشه چې دنو دروازه ټکون کړي دروازو نو سدي للابواب ايليجا دې بہت نودي حتی ايليجل جاملو کنه چې امیشه دروازه ټکې ټکې ټکې خبرو کولای شي کنه مدمن الخبر الله الله ن کوي که نه نو مد خبر چې شو شراب کې که نه مد میله پدل راغدي آخر بدبرې یحظې حاجتې مد مییل کاریل ابواې ه ل جا قد قدر ل رجلې کا قبل الخطو او اندازه کا د خپې د پارا مخ د قدم اګه تل لاځي چې کوم ځای کې خطا نو اول زه خو اندازه کا کېدی کې خطا کې حدود یې شته کړی شته فمن عل ازلکن سوچي او چت شي هویدون کې دتانه غرته زلج نو په غفلت کې دی ورغورځيږي غرب کا تور ورغورځيږي چې کیلی پلګ نی پروته په پورتہ کې د دې د پکې د ذکر کاته پروت دی اول لکه سوچ کوه کایر ل رجلې کا قبل ل یم او فمن زه لکه نه غیر ده انزله جا ولهی غور نه او دوکه دینه کی کې را ل صفا هغه سفاصففا انتشارې ب چې تیس کې فرو به ما کانه ب ت مون تهره ډر کره په خلواري سره ګړي او تا ته داکار دا چې د سپین دي دا دي تا ته سپینکاریري خوغې لکهه که نه والله ی غوررن کا دا لا ی غوررن نهې وي که نه لګ بیاشر ده نه برابرې ولا ی غور رن کا صففونه انته شاري و اوسوا که ولاله ی غوررن کا صفونه انته شارې ف به ما کا په واده برابر شوټینګ غوښتل <سؤال> هری هری برابر شو غوښتل <سؤال> هغه غورنګه تکلبل لذنا دې نه داکیله وکاله اخر بل تړې ویلې واما زه